Генрі Слізар – кандидат. Про величність людини можна судити за калібром її ворогів. Бертон Гранцер прочитав цю фразу в книжці кишенькового формату, купленої в газетному кіоску. А потім, опустивши книгу на коліна, задумливо вгледівся у темне вікно приміського поїзда. І йому залишалося дивитися тільки на своє відображення, що якраз збігалося з його думкою. Скільки людей ненавиділи це обличчя. Ці очі, що короткозоро ружилися, через марнославне небажання носити окуляри. Цей ніс, який він потайки вважав аристократичним. Рот, м'який у моменти спокою і жорсткий, коли він усміхався. Виступав на нарадах чи хмурився. Скільки у нього ворогів, гранцер задумався. Декого він міг би назвати. Про інших тільки здогадувався. Проте їхній калібр – ось що важливо. Такий, як Вітмен Хейс, наприклад, був противником найвищої проби. Гранцеру було 34 роки. Хейс зі своїм сивим волоссям, яке символізувало досвідченість, був вдвічі старший. Таким ворогом можна лише пишатися. Хейс досконало знав бізнес з виробництва та продажу продуктів харчування. Шість років він займався оптовою торгівлею. 10 років працював біржовим маклером, 20 років прослужив у компанії, доки господар не висунув його на керівну посаду і не зробив його своєю правою рукою. Покласти Хейса на лопатки було нелегко. Ось чому всі, навіть найменші перемоги Гранцера були такими солодкими. Він вітав себе з тим, що спотворюючи переваги Хейса, він перетворював їх на недоліки, а тривалий стаж роботи зводив до еквіваленту дідівської немочі і некомпетентності. На нарадах він порушував питання будівництва нових універсамів. Звертав увагу на переміщення людей до передмість, показуючи господарю, що часи змінюються, що старе померло, і що в торгівлі потрібна нова тактика, яку міг розробити лише молодий працівник. Раптом він зневірився. Радість при згадці про перемоги начебто не мала смаку. Так у залі засідань компанії він двічі вигравав незначні зіткнення. Це через нього рум'янець на обличчі Хейса вставав малинового кольору, а пергаментна шкіра хазяїна вкривалася зморшками у хитрій посмішці. А який результат? Хейс, здавалося, ставав ще більш самовпевненим, а господар усе більше прислухався до порад Хейса. Коли гранцер приїхав додому пізніше, ніж звичайно, Джин, його дружина, запитань не ставила, вона надто добре знала чоловіка після восьми років бездітного заміжжя і розсудливо обмежилася мовчазним вітанням, запропонувавши йому гарячу їжу та денну пошту. Гранцер швидко перебрав рахунки, рекламні проспекти і виявив листа безпоштового штемпеля, який він засунув у задню кишеню штанів, щоб прочитати його на самоті і закінчив їжу, не промовивши жодного слова. Після їжі Джин запропонувала сходити в кіно. Він погодився, бо мав пристрасть до фільмів із насильством та вбивствами. Але спочатку замкнувся у ванній кімнаті і відкрив листа. В загадковому заголовку писалось «Товариство об'єднаних дій», а зворотною адресою служив номер поштової скриньки. В листі говорилось «Шановний містер Гранцер!» Ваше прізвище нам запропонував спільний знайомий. Наша організація виконує незвичайну місію, яка не може бути пояснена в цьому листі, але яку ви, безперечно, знайдете надзвичайно цікавою. Ми були б вдячні вам за конфіденційну бесіду в найближчий зручний для вас час. Якщо я не отримую від вас негативної відповіді у наступні кілька днів, то дозвольте мені зателефонувати вам на роботу. Лист був підписаний. Карл Такер – секретар. Наприкінці сторінки тонким шрифтом було надруковано рядок. Громадська організація, яка не ставить за мету отримання будь-яких доходів. Першою його реакцією було вжити якихось захисних заходів. Він почав підозрювати, що якісь аферисти намагаються обдурити його і якимось чином залізти в його гаменець. Потім він опанував цікавість. Він пішов у спальню і взяв телефонний довідник. Але організації під такою назвою не знайшов. «Окей, містер Такер», – подумав він, переборюючи суперечливі почуття. «Я кусатимусь. У наступні три дні ніхто не дзвонив, і цікавість його зростала. Однак до п'ятниці в лихоманці конторських справ він забув про лист. Хазяїн зібрав збори з відділом кондитерської продукції. Гранцер сів за стіл навпроти відмена Хейса, приготувавшись критикувати будь-які його висловлювання. Йому майже вдалося один раз, але Екхард, голова відділу кондитерської продукції, підтримав Хейса. Екхард працював у компанії лише рік, але, очевидно, вже вирішив, на чий бік стати. Гранцер уважно розглядав його, резервуючи в камері ненависті свого мозку, місце для Екхарта. О третій годині зателефонував Карл Такер. «Містере Гранцер?» – спитав він привітним навіть веселим голосом. «Я не отримав відповіді, і тому вважаю, що ви не заперечуєте проти мого дзвінка. Чи не могли б ми з вами десь зустрітися?» «Бачите, містере Такер, якби ви мені хоча б дали уявлення...» «Ми, містере Гранцер, неблагодійна організація», – дзвінко випалив Такер. «Якщо у вас раптом склалося таке враження. Нічого ми не продаємо. Ми – товариство добровільних послуг». «Кількість членів нашого товариства вже перевищила тисячу». «Правду кажучи», – Гранцер насупився, – «я ніколи не чув про вас». «Звичайно ж не чули, і це одна з наших переваг». Думаю, ви все зрозумієте, як тільки я розповім вам про нашу організацію. Я можу бути у вашому кабінеті за 15 хвилин, якщо ви не збираєтеся перенести зустріч на інший день. Гранцер подивився в календар. Окей, містере Такер. Зараз якраз слушний час. Чудово, я вже йду. Такер був точний. Коли він увійшов до кабінету, Гранцер з тривогою подивився на товстий портфель що кидався в очі, і такер тримав у правій руці. Але відчув себе краще, як тільки цей бадьорий чоловік років шістидесяти з приємними рисами обличчя почав говорити. «Дякую, містере Гранцер, що приділили мені час. І повірте, я прийшов не для того, щоб продавати вам страховку чи леза для бритв. Не зміг би, навіть якби спробував. За фахом я маклер. Але тепер перебуваю майже на пенсії». Однак предмет, який я хочу обговорити разом з вами, має досить... особистий характер. Тому я маю просити вас про сприяння в одній справі. Дозвольте зачинити двері. Будь ласка, промовив заінтригований гранцер. Такер зачинив двері, присунув стілець ближче і почав. А справа ця наступна. Все, що я скажу, має залишитися в найсуворішій таємниці. Якщо ви видасте цю таємницю, якщо скомпрометуєте наше товариство будь-яким чином, наслідки можуть бути найнеприємніші. Вас це влаштовує?» Нахмурившись, гранцер кивнув головою. «Чудово!» Відвідувач із клацанням відкрив портфель і вийняв скріплений дужками рукопис. «Товариство підготувало ось цей невеличкий документик, який викладає нашу філософію. Але я не збираюся набердати вам її переказом. Обмежуся лише найнеобхіднішим. Можливо, ви зовсім не погодитеся з нашим головним принципом, і я хотів би знати це одразу. Що ви маєте на увазі під головним принципом? Чи бачите? Такер трохи почервонів. Якщо дати його визначення у найбільш грубій формі, то товариство об'єднаних дій вірить, що деякі люди просто не повинні жити. Він швидко підняв очі, бажаючи побачити першу реакцію. «Ось і все!» Він засміявся, схоже з полегшенням. «Дехто з наших членів не вірить у мій прямий метод пояснення, вважаючи, що суть справи треба обережніше подавати. Відверто кажучи, я досяг відмінних результатів за допомогою цього грубого методу. Яким є ваше ставлення до того, що я сказав містере Гранцер?» «Не знаю». Мабуть, ніколи не думав над цим. Ви брали участь у війні? Так, служив на флоті. Гранцер потерпить боріддя. Тоді, мабуть, я вважав, що я пошки не повинні жити. В інших випадках, наприклад, смертна кара, я в неї вірю, вбивці, гвалтівники, чорт забирай, звичайно, не повинні жити. Ага, промовив Такер. Отже, ви справді приймаєте наш головний принцип. Все залежить від категорії людей, чи не так? Думаю, це так. О, добре, тепер спробую поставити вам ще одне відверте запитання. Ви особисто коли-небудь хотіли чиєї смерті? Зрозуміло, що я маю на увазі не ті випадкові швидкоплинні бажання, які відчуває кожна людина, а справжнє глибоке, сильне бажання смерті тому, хто, на вашу думку, не вартий жити. Звісно. Зізнався Гранцер, безперечно відчував. «Чи не вважаєте ви іноді, що якщо хтось зникне з лиця землі, то станеться надзвичайно корисна подія?» Гранцер засміявся. «Послухайте, що це таке? Як називається? Ви з корпорації «Смертовбивство»? Чи щось на кшталт цього?» Такер посміхнувся. «Зовсім ні, містере Гранцер, зовсім ні». У наших цілях та методах немає абсолютно нічого кримінального. Я не заперечу.